Гостро примружився Грек. «Не наша, а ваша особисто. Моя? Егеш!» «Все одно не розумію, а хотів би зрозуміти, ти поясни!» Голуб похнюпив голову, човгав ногами. «Я, мабуть, не зможу пояснити, а тіко...» «Що тіко? Ну от, ви мені на роботу загадуєте, ви мене штрафуєте...» А я не знаю, чи маєте на те право. От такої. Так, право. Ви забули, що і в мене був батько. І його обгорілі кості лежать у отій ямі під лісом. Якби він був живий, може б і я мав освіту. І командував, а от... Але ж і мій батько. Не знаю. Мій не служив у комендатурі. Голуб круто повернувся і пішов у вуличку праворуч. А Василь Федорович так і лишився стояти посеред дороги. Довго тер чоло і не міг прийти до тями. Він аж розгубився, аж ступив у слід тромбі і зупинився. Що він йому скаже? Адже все вже сказано, і в нього немає слів, щоб розупевнити будь-кого, зрушити хоч на цяту істину і він подумав, що якщо йому в такому пеклі жити до кінця, то це жорстоко й несправедливо. Збиралися справити весілля скромне, але хіба можна в селі не покликати родичів, сусідів? З обох сторін зійшлося більше півсотні душ. Столи вкопали у у саду, сад старий і затишний, а миски з холодцями і горшки зі смажениною Носили із грекової хати І по межі одогієнків Заставили столи, що нікуди було приткнути соляницю Василь Федорович довго носив її в руках Ще раз оглянув стіл Помітив скописько пляшок з коштовними етикетками В горішній частині столу, куди планували посадовити найпочесніших гостей Поросовував миски і розставив пляшки з коньяком та шампанським по всьому столу. А молодих все не було. Поїхали на мотоциклі до сільради, не повернулися й досі. Уже кілька разів, значуще підтиснувши губи, до нього підходила Фросина Федрівна. Вже й гості потомилися біля воріт, а гуркоту мотоцикла не чути. Нарешті загуркотіло, і не від села, а з поля. І на шаленій швидкості У вуличку влетіла синьо-червона ява, А на ній молодий і молода. Ліна скочила з мотоцикла І підбігла до дядька. Йому було особливо приємно, Що вона найперше підбігла до нього. Пригорнув їй не зовсім уміло, Поцілував у чоло, І вона здригнула своїм худеньким тілом, Схлипнула але одразу ж стріпнула головою, вхопила під руку Володю, пішла до весільного столу. Вдарили музики, заплакала христя-огієнчиха і важке зерно обсипало молодих. І все пішло по давньому усталеному колу, хіба що без жлук та й сороки на заслонці. Та честь гостей пили не так, як заведено в сулаці. Василь Федорович категорично заборонив приймати грошові дарунки, а честь молодих пили раз по раз, мов би помітили, що ті поцілунки занадто холодні, занадто сухі, як паперові квіти, і комусь хотілося їх підпалити. Молода була весела, так принаймні здавалося гостям, і якоюсь мірою їй самій. Їй хотілося то плакати, то сміятися, вона була збуджена і напружена, як перетягнена струна. Багато пила, багато танцювала, і це тривожило Володю. Він чув, як Фросина Федорівна прошепотіла ліні, що молодій танцювати не можна. Його самого трохи сердило, що вона танцює з усіма. Схвалював тещину пораду, але сам не сказав жодного слова. Хвилювало, а чи й непокоїло його те, що всі парубки приділяють їй особливу увагу, у якій щось сховалося – повага, і натяк, і захоплення. В цьому весільному крутежі вона була, мов би, не його, і, що ще гірше, віддалялася від нього. Він думав про те, що так і не сказав Ліні чогось важливого – не зумів, щоб хоч на цей раз переважило її до нього. нітрохи трохи не наблизився до неї за оці три дні і не уявляв, як вони підуть до шлюбної кімнати. Він мав їй щось пообіцяти, але що? Вона і так знає, що він готовий для неї на все. Має для неї щось зробити? Увімкнули світло. В густому яблуневому листі загорілися лампочки. Довкола них закрутилися метелики. Здавалося, вони теж вихрили в якомусь своєму весільному танку. Володя скосив очі на ліну. Вона сиділа розчервоніла, задихана, але знову якась сувора і недоступна, як і раніше. Чіткі губи були стиснуті. Тонкі нервові брови ледь помітно здригали. Він зрозумів, що в цю мить вона не бачить його, що вона десь далеко-далеко. І він запечалився. А тут ще тихий наспів з журинкою в кінці столу. Вона справді була не з ним. І тільки тоді, коли вмовкла пісня, з жахом помітила, що думає про іншого що навіть оцей вечір веде з ним важку відчайдушну боротьбу, щось доводить і не може довести. Враз ємов би облило крижаною водою, і все постало в холодній ясності.